Pa dađe ovo, u dane one, iziđe zapovijest od Česara Avgusta, da se popiše svava sedena. Ovo je bio prvi popis za vrijeme Kirinijeve uprave Siriju. I djaku svi da se popišu svaku u svoj grad. A tada pođe i Josip iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Bitlejen, jer on bijaše iz doma i plemena Davidova, da se zapiše s Marijom Zaručenom za njega ženom, koja bješe trudna. I kad on je bijaku, ispuniše se dani i da ona rodi, i rodi sina svojega prvjenca, i pobi i položi ga u jaslen. Jer im ne bijaše mjesto u gostijonici. I bijaku pastili u onome kraju, Bore veći u polju, I čuvajući stražu noću, Od stada svojega. I gled, anđel gospodni, Stade njih, I slava gospodnja obasja ih, Ispuniše se strahom velikim I reče im anđeo, ne bojte se Jer vam evo javljam radost velikum Koja će biti svemu narodu Jer vam se danas rodi spas Koji je Hristos Gospod I ovo vam je znak, naći ćete dijete povijeno gdje leži u jasvama. I u jedan put sa anđelom se pojavi mnoštvo vojske nebeske, koji kvaljak u Boga govoreći slava na visini Bogu. I na zemlji mir, među ljudima, dobra volja. A kad anđeli otidoše od njih na nebo, Ljudi pastili, rekoše jedan drugome, Hajdemo dakle do vitlejema, da vidimo to što se dogodilo. Ко нам објави Господ и попитавши дољоше и надљоше Марију и Јосифа и дјете гје лежи у јасла ма. А кад видеше, објавише све што им је казано за то дјете. Ti koji čuše, diviše se tome, što im kazaše pastiri. A Marija čuvaše se riječi ome, i svagaše ih u srcu svojemu. I vratiše se pastiri, svaleći i hvaleći Boga. še... Yes. Uh... Dana, a i u ovim trenucima, slušajući Apostova Pavla, a i čitajući carske časove, one časovi, ono bogosluženje koje su vizantijski carevi poštovali tako što će biti prisutno, da znaju i narod da poučavaju da postoji nebeski car i nebesko carstvo, a kao pomazanici tog istog cara treba svojim prisustvom u smirenju i pokajanju da poučavaju narod, da postoji jedno uzvišenije carstvo, bolje carstvo i bolji car nego što je on. Ma kako dobar da jeste, jer čovjek je. Nekad je tako bio carski časovi. Svita carska, sam car, svi su bili u crkvi, stojali mirno, krstili se, slušali božanstvena evanđelja, uzimali blagoslov od gospode, od episkopa, od crkve i narod u takvom ambijentu bio je dvostruko blagosloven. I nebeskim carem, i onim zemaljskim. I zaista jedna divna, zaista carska atmosfera. Danas je ostalo da ih čitamo i dalje nazivamo carskim časovima. Međutim, careva više nema. Carevi i vođe narodne više ne dolaze u hramove. Oni koji danas upravljaju narodom i ovim i mnogim drugim narodima, nisu crkvi. Danas, kad čitamo carske časove, dočekujući nebeskoga cara, približavajući se njegovom čudesnom, nad umnom rođenju, A sve se nas radi, desilo i dešava, njih uopšte nema. Ko zna gdje su oni danas? I ko zna u kakvom carstvu žive i kojem caru služe? Bog zna. U glavnom njih nema u hramovima. Danas, kad su carski časovi, njih nema u hramovima. I šta imamo kao posljedicu? A to je strašno za careve ovoga svijeta, jer nebeski car će moćnike i vođe narodne posebno ispitivati na dan strašnog suda. Njih nema u crkvi, a zbog njihovog nemara ni naroda nema što bih ja išao ako one ide što bih ja poštovao ako one poštoje to je negdje logika ovoga svijeta gleda domaćina pa i on kao i domaćin gleda vođu pa i on kao domaćin vođa se ne kvanja što bi se ja kvanjao Ili možda se praši da se pokloni jer se vođa ne kvanje. Car Boga svijeta, ili kako se oni već danas nazivaju. Tek naroda nema u crkvi, a Bog se rađa. I slušajući apostola Pavla, kako nam govori o veličini događaja, o veličini darova, Sjetili smo se onih najava od strane samog gospoda, a i od strane samih apostola i svetih otaca, da će u poslednje vrijeme da bude teško i da će biti velika otpadija. Slušajući apostola Pavla i uopšte jutro svetom, u carskim časovima, doživljavajući atmosferu carsku koliko možemo, morali smo da primijetimo da ovo što danas imamo, ovo duhovno raspoloženje, ne možemo nazvati slabom vjerom ili malom pobožnošću, ne, to su ipak mekani izrazi, netačne diagnoze. Nije to to. To je nešto mnogo više od toga. Ovo u čemu se mi danas nalazimo, ovo duhovno raspoloženje i ovakav odnos prema Hristu, prema Caru Nebesku, prema Carstvu Nebeskom objavljenom i otkrivenom i otvorenom na zemlji, ovaj odnos možemo da nazovemo samo pravim imenom, otpadijom apostasija dakle, jedno masovno veliko, radikalno odpadanje od vjere od crkve u to odpadanje uključena je i površna vjera koju naš narod vrlo često njeguje I silina te odpadije, i iščupaće sve one koji se čvrsto srcem ne budu vezali za gospode. I ne, ne budu hvatili za njegovo bogočovječansko tijelo, to jest za njegovu crkvu. Silni vjetrovi bez Božja duvaju, braća i sestre. Velike vode odpadije su, evo tu pred vratima, vidimo da nose, masovno nose, raznose porodice. raznose narode. I na naš narod su navalile teške vode bezbožija odpadije, one vode koje teku dolje u preispodnji. I izlijele su se na zemlju i odvlače narod od crkve. Danas u svjetlosti praznika, evo već je krenulo da sviće ovom službom i ovom liturgijom, već smo ušli u prostor praznika. I već se osjeća svjetlost, jer praznici nose sa sobom posebnu svjetlost. Već se osjeća u carskim časovima, već je drugačije stanje evo sad ovom liturgijom već se to vidi a šta ima da vidimo ima da vidimo od padiju evo šta ima da vidimo koliko nas je ovdi. i koliko je nas iz ovoga grada ovdje možda je ni jedan ja ne znam možemo da provjerimo da ni jedan je iz ovoga grada evo Đorđe nije iz budve ova bratija za pjenicom nije iz budve vi tu ja ne znam ima koji iz budve Možda nema nikoga, braćo i sesto. A u budvi se događa. U budvi se dešava. Nema nikoga. Šta je to? To je odpadje, to je strašno. To je propaz za ovaj grad. I on će propadnuti, sigurno, ako se ne pokaje. Kako je govorio naš blaženo počevši otac da će naš manastir postati kao Grigorijat na Svetoj gori. A znate kako Grigorijat na Svetoj gori izgleda, kakva je njegova pozicija? Na kamenoj hridi i more zapljuskuje njegove zidine. Tako će biti. Tako će biti i sa našim manastirom ako odpadnemo. Vode bez Božija kad Prođu, onda i stihio će to do da operu ili voda kao vrijeme potopa ili oganj a ovaj svijet i ovo pokoljenje će oganj da čisti oganj da spaljuje jer ne možemo mi tako, braće i sestre Bog se rađa a nas nema, gdje smo mi? odpadija velika odpadija To moramo tako da posmatramo, tako da doživimo, ali da ne padamo u očajanje, da ne gubimo nadu, jer Hristos se rađa, kaže crkva, srijećite ga, izlazite mu u srijetanje. Hristos se rađa, radujte se, Hristos se rađa, aplaudirajte, pjevajte, slavite, pričešćujte se. Mirite se A nema ljudi Da se raduju Nema ih u crkvi Jer gospod se rađa Braće i sestre I to njegovo rađanje I sila Tog čudesnog događaja Ona se projavljuje Kroz crkvu Ne izvan crkve Siva rođenja gospodnjeg. Evo vidite, nas crkva uči kako da prosladimo prazniju. A ko će nas naučiti kako da praznujemo ako ne majka crkva? Liturgijom. I dovodi nas u direktnu vezu sa njim. Pazite kako čudesan događaj. Gospod se rađa u one dane u vitvejemu, a mi evo danas u budvi služeći svetu liturgiju u njegovoj crkvi sa njim se srijećemo. Uopšte ne moramo da gledamo slajdove, uopšte ne moramo da gledamo vitlejem na videobimu, uopšte ne moramo da gledamo kako izgleda vitlejemska pećina. Jer on je tu, on je sa nama, on je u ovom hramu, isti onaj koji se rodio u ovom hramu, došao. Rodio se da bi došao do nas, rodio se u ono vrijeme da, da bi danas bio sa nama I mi sa njime i u vremenu i u vječnosti A zašto se rađa? Što će njemu to? Što će Bogu da postaje čovjek? Kad čovjek ne može da podnese samoga sebe Bog postaje čovjek, a ljudi se ubijaju Bog postaje čovjek, a ljudi ne mogu da podnesu život Bog postaje čovjek, majke neće djecu da rađaju nego ih ubijaju Bog postaje čovjek a ljudi ratuju jedni protiv drugih Bog postaje čovjek a ljudi mrze čovjeka mrze jedni drugi ne raduju se jedni drugima Bog postaje čovjek a na zemlji pakal što će to Bogu braći i sese da postaje čovjek mora da postoji neki vrlo veliki razlog Neki dubok motiv, da on sa nadnebesnih visina, sa tih čistih božanskih visina, silazi na zemlju, na topljenu krvlju, kajinovom, pa onda mnogih drugih. I zašto dolazi u ljudskoj prirodi? Zašto je prima? dolazi da bi nas spasao, braćo i sestre. Prima prirodu i ispuni je božanskom silom, božanskim zdravljom. Ispravi nas, braćo i sestre, izliječi nas, oživi nas, vaskrse nas. Danas, rađeći su bitlenu, Zasijalo je zdravlje, braći i sestri, potpuno zdravlje, ne poboljšanje, ne to, ne dodavanje snage, ne ni to, potpuno novo stanje, čisto i potpuno zdravlje, novi čovjek, novi Adam, kako ga nazivam u crkvi, potpuno nova situacija, dakle nov čovjek, ne samo što je nov, nego je savršeniji od Adama od prvo sazdanog neuporedivo savršeniji ono je bio čovjek Bogom stvoren Adam a ovo je Bogo čovjek ovo je onaj kroz koga je Adam stvoren ovo je onaj koji je Adama stvarao nova situacija i pazite kako je to moćna scena a pogotovo da nas kad je bolest strašno prisutna. Epidemija bolesti, epidemija razvrata. A pogotovo danas, 21. vijek, mnogo nam je teško, braći i ses. ljudskoj prirodi je danas mnogo teško. Zato ljudi masovno bježe u psihičke bolesti. Zato ljudi, ne nemogavči da podnesu taj pritisak, skaču sa solitera. Ubijaju se. Ili se ubijaju od alkohola, od narkotika, ubijaju se od magije. Ili bukvalno odozimaju sebi život. Ili ubijaju drugoga, nasvađujući se time. Mali drugoga da bi našli nasled u sebi. I šta sve drugo ne radimo? Vidimo izopačenje prirode u onom sodomskom obliku. Vidimo te razne parade. To je pritisak na prirodu. Strahovit pritisak na prirodu. Strašna bolesa. I sad se projavljuje u onim najgorim sodomskim simptomima i projevama. Dakle, veliki problem braći se sese. Mnogo smo bolesni, mnogo smo ugroženi. I danas je teško biti čovjek. Danas je najteže biti Čovjek. Ali postoji i nova mogućnost iz te velike težine, iz tih dubokih jama, mračnih, demonskih, paklenih, možemo da se vinemo iznad angela. Možemo sve bolesti da izliječimo, možemo sve probleme da riješimo, možemo svojom prirodom, baš tom, bolesnom, palom, nagrđenom, izranavljenom, da se sjedinimo, ne sa drugom ljudskom prirodom, ništa od toga. Evo pokušava. jurimo jedni za drugima. Da se sjedinjujemo, ništa. Prvi put nije upalio u drugi, neki ljudi kao veprovi, jure za drugim, nikad se neće utješiti, samo se bolest povećava. U porodici ne može problem da se riješi, vrzimo kolo. Nema utješenija, zašto? To je sve ista priroda, ljudska priroda. Bolesan si ti, bolesan je i on, bolesna je i ona bolestni su i oni. Svi su bolestni. Svaki je čovjek bez izuzetka. I u čovjeku nema utjehe. Nema u čovjeku nade, braći i sestre. Nema čovjeka koji može da nas spase. Znate, bukvalno nema ni jednoga. Ne uzdajte se na knezove ljudske, kaže Duh Sveti. U njima nema spasenja. Danas se mnogi ljudi pojavljuju Ti takozvani lideri, ništa tu, braće, sad, to je čista bolest. Ma, neki od njih su i najbogesniji među nama. Kamo li da se, sjedinjući se sa njima, liječimo i urašavamo probleme? Ništa od toga. To smo valjda već i ukapirali. Ali nije razlog da pada mu očajanje. Zašto? Evo, gospod se rađa. I toga se on rađa. Eto razloga. Našli smo uzrok. Zašto je Bog postao čovjek? Zašto je uzao ljudsku prirodu? Pazite, uzao ljudsku prirodu, bešale, postao čovjek. Ne prividno, nego zaista postao čovjek. Presveta Bogorodica ga povija, u jasvega polaže, doji ga. Obrezujemo ga, braće i sestri. Raspinjemu ga, bičujemu, udaramu po leđima, ta bolest, tako je on isisavao bolest gordosti, smirenjem, trpljenjem, krotošću, tako je isisavao bolest. Smrću je iščupao smrt iz ljudske prirode, svojom čistotom, bezgrešnošću svojom, potpuno je uklonio grijeh. Pazite, potpuno je uklonio grijeh iz ljudske prirode. U njegovoj ličnosti, u ipostasti Gospoda Isusa Hrista. Pazite, čovjek, pazite kako je, to, kako je to potrebno svima nama. Kako je zapravo on potreban svima nama. Kao hleb nasušni, u njemu nema nikakvoga grijeha. Zamislite, danas... Kad grijeh sve razijeda, sve ljude, sve narode, on dolazi bez grijeha. Da se ponudi, da se da, otvorio se i pozvao da mu priđemo, grijeha u njemu nema. Znate, a pa to je kao iz velike vreline da uđemo hladovinu, braći i sestri iz velike želji da priđemo iz zvoru čiste i žive vode, iz mraka da izađemo na čistu svjetlost i da je primimo u sebe, ili, uprostimo, iz smrti da uđemo u život. Zato je postao čovjek da bi mi ljudi mogli da primimo te darove Jer da nije postao čovjek, na se način, nikad mi to ne bi mogli da primimo, braću i seske. To su božanske sile. Pa mi ne možemo sunce da gledamo, a kamoli rukom da ga dotaknemo. Ajde, uzmi ovo kandilo, uzmi ovu vatu, pa je drži na ruci. Uzmi žar, pa drži na ruci. Tvarni ogenj, ne možemo da držimo rukama. Sunce ne možemo da gledamo. Silimu vjetra ne možemo da podnesemo, jačinu talasa ne možemo, bojimo se toga, a ovamo sjedinjujemo se sa Bogom, onim koji je sve to stvorio, koji je iznad toga, koji je tvorac tvorevine. I mi se sjedinjujemo sa njim, ne možemo da popijemo okean, ne možemo vatru da držimo a ni njime se pričešćujemo. Pričešćuje se sluga Boži taj, i taj tijelom i krvom. Sjedinjuje se sa Bogom. Kako to moguće? Pa moguće je, jer je On to obezbijedio. On je tako uredio. Iz velikog čovjekoljublja postao je čovjek. Rađa se. Radi tebe postaje čovjek. Radi tebe bolesnog. Da budeš potpuno zdrav. Da te očisti, potpuno da očisti od grijeha. Radi tebe postaje čovjek da djavo ukoliko uđeš u zajednicu sa njim, sa gospodom Isusom Hristom, ne smije da te pogleda a kamo li da ti naudi? Bježi od tebe kao što je bježao od naših svetih otaca. Bježi od časnog krsta. Bježi od vrline. Bježi od imena Božije. Šta je Gospod rekao? Dajem vam vlas da stajete na zmije i škorpije i na svu silu vražiju. I ništa vam neće nauditi. I zaista, tako je. A zašto mi mislimo da nije tako? Zato što se mi ne sjedinjujemo sa Gospodom. Mi lutamo, šetamo, mi se zabavljamo. E onda, ne možda staneš na zmiju, ni na škorpiju. Onda ćete otruje. đavo je Jačiji je čoveka, ako je čovek odvojen od Boga, od svakog čoveka. Ako se sjedini sa gospodom, onda čovjek, i mi ovdje sabrani, može da staje na svu silu vražiju i ništa mu neće nauditi. Zamislite to. Posledice ovog počenja, posledice rađanja gospodnjeg, posledice ovog praznih. I još nešto mnogo važno, smrt više nema silu nad ljudskom prirovom. Do tada je sve kosti lomila. Sve kosti. Danas mite te kosti celivamo, braći i sest. Kosti celivamo, lobanje celivamo. Pa mi kad vidimo neku lobanju velikog svetitelja, ko da nas je sunce ogrijalo, nas pravoslavne hrišćane, to je za druge potpuno godilo, znate Drugi se sablažnjavaju. Vide ljube u Ljudi padaju u nesvijest kada vide u lobanju, kada vide koze. Bježe od grobova. Bježe od mrtvaca. Bježe od smrti. Svijet. On se plaši smrt. Znači se ne smije da razmišlja o njoj. A kamo li da je gleda u oči? A gospod naš Isus Hristos. bezsmrtni Bogu postavši čovjek, riješio i taj problem. Smrt više ne važi za ljudsku prirodu, ukoliko se ona sjedini sa Gospodom Isusom Hristom. Smrt ne važi za hrišćane, brađe i sest. Pa šta vi mislite, sveti mučenici, kako su oni ulazili u smrt, u obranje, kako su odlazili pjevajući na stradanje, kako je sveti ignjatije, bogonosac, Išao pjevajući lavovima u čeljuski. Otkud njemu to? Od ovopoćenja Božije. Sila blagodati Božije. Ušavši u njega. Otklonila mu je sve prepreke. Nema više smrti i gnjatije. Da, gospode. Vjerujem. Osjećam. Ne bojim se. Nema više džavova. Pobjedli su, nema više grijeha, jer je on bez grijeha i ovo naše užareno vrijeme, u naše bolesno vrijeme, u naše grijehom preispunjeno doba, vrijeme smrti, tame, bijesnila, ludila, obmana, strahova niko nam nije tako potreban braće i sestre kao gospod Isus Hristos a on evo ga tu je on ide, nije ni išao ni on kad se rodio nije nas napuštao kako? a eto u crkvi svo vrijeme je tu on je bio tu i kad smo ga mi zaboravili kad su ga naši preci zaboravili, odpisali crkvu on je svo vrijeme bio tu Čekao nas je. Čekao je naše pokajanje. I evo obnovom ovih hramova naših i ovog manastira i mnogih drugih hramova i izgradnjom novih sabornih hramova. Gospod nas opet poziva. Kaže: Evo, ja sam tu, bez grijeha, bez smrti, bez demona, čist prosto, carstvo nebesko. Izvolite, dođite da se napuni kuća, ima mjesta za sve. To su neiscrpni istočnici, neiscrpni izvori, braći i sestri. To ne može da se potroši. Bog ne može da se potrošiti. On je tako uradio da ljudska priroda postane istočnikom božanskih sila. To je temelj crkve. To je korijen crkve. Ova crkva u kojoj smo mi sad pravoslavna crkva, nateđe njen korijen, u božanstvu. Mi sve vučemo, mi smo povukli jutros, jevo evo vučemo ovom liturgijom, koristimo ove malo grublje izraze, ali bliži su umu današnjeg čovjeka, vučemo silu božanstva iz na crkve. A ko je korijen crkve? Čokot crkve. Onaj koji se rađa, to je korijen. Rodio se kod i mi se kalemimo na njega i preko njega, a kalemimo se u svetoj tajni krštenja, kalemimo se na njega i vučemo iz njega, preko njega, božansku silu, božansku blagoda. I danas na ovoj svetoj liturgiji mi ćemo povući iz tih izvora iz našega izvora povućemo silu božanstva. Kako? U svetoj tajni pričešća. Otkud nama ovdje tijelo i krv, Boga čoveka Hrista? Ja nikad nisam bio na nadnebesnom nivou. Tu sam, tu smo, u Budvi, u Manasiru. Otkud nama? Nismo to naručivali, nije nam to došlo iz Jerusalima. Nismo to naručili ni iz Svete Gore, ni sa Sinaja, Nije nam došlo pošto nego ovdje, odavde ćemo da izvučemo, ovdje u hramu, kroz služenje svete liturgije, jer je Gospod tako uredio, takva je njegovo blaga volja, da mi možemo po njegovom blagu se takva čuda da činimo. A sve to, vraćajte se, posledica ljubavi Božje. Došao je gospod. iako smo odpalio njega zbog neposlušnosti, džavo je uradio svoje, on je poginuo za uvijek. A nas je gurnuo u neposlušnost, prihvatili smo to slobodnom voljom, gospod došo da nas izsijeli. On ne može da pokleknu, njega džavo ne može da obman. Svakog drugog čovjeka, obratite pažnje, svakog drugog čovjeka, satana obmanuća. Može da obmanuje. To su sveti oci dobro znate. Samo gospoda Isusa Hrista ne može. Samo njega, braći i sese. A nas, ako se sjedinimo sa njim voljom, to jest poslušnošću njegovim svetim zapovjestima i njegovoj svetoj crpi, onda smo zaista neobmanljivi. Onda smo neuništivi, nepokolebljivi. Onda smo besmrtni, po blagodaću. Onda smo za demone, mi smo bogovi, braći sese. Znate, mi smo za demone bogovi. Kao što su naši sveti ocivi bogovi. Aposlov Petar iseljuje Sijenkom. On hodi, Sijenka pređe preko bolesnika ovaj svi sili. Bog. Šta su oni dolopokonici kad su vidjeli šta Pavle apostol radi i varnava? Oni su krenuli da im prinose žrtnu. Mislili i bogovi. Mislili su Zevs, Bog, je takva čuda ne može niko do Boga. Oni su mislili bogovi. A to apostoli bili, ljudi. Pavle kaže, čekajte ljudi, što vam je? Ja sam čovjek. A ovo dolazi od sile Bogo čovjeka od Isuse Hrista. I tako su apostoli kretali u propovijeg. Digne mrtvoga i sili gubavoga i demone i kad se svi umire i pažljivo slušaju, onda im govori ne o sebi kao gažni učitelji, nego Hristu Gospodu, Sinu Božijom, o Bogo čovjeku. Koji je ljudima dao takve sile? Budimo i mi, braće i sestre, vjerni crkvi, budimo vjerni gospodu naša. Jedinom spositelju naša. Budimo vjerni svetom učenju crkve. Budimo vjerni svetoj liturgiji. Svetim tajnama. Svetim zavjetima koje smo položili u crkvi. Mi koji smo kršteni. Mi smo se zavjetovali pred svetim oltarima. Da ćemo biti odani crkvi. To nisu male stvari. To su ozbiljni zavjeti. I onda primit ćemo blagodat Božju i bićemo bogovi. I kroz nas će se projavljivati sila, slava i ljubav Božja. Ljubav prvo prema Bogu, ovoploćenom Bogu, Sinu Božjem i Otcu i Duhu Svetom, a onda i prema svim ljudima takav čovjek, On ljubi i je blagosilja i neprijatelja, braćo i sesto. Neka bi dao gospoda i mi u ovom prazniku i u ovim prazničnim danima tako raspoloženje steknemo, čuvamo i u vremenu i u vječnosti imamo. Amin Bože, daj.